pe lângă exemplele deja citate, Marea Zeiță, un proto în poziție iogică, valoarea rituală a arborilor, a șerpilor, a lingamului, se mai pot menționa acel Grand Bath de la Monhejo Daro, care reamintește piscinele templelor hinduse din zilele noastre, arborele pipal, folosind rea necunoscut în textele vedice, atestat numai după epoca brahmanelor, o de nas, pieptănul de fildeș, etc., Procesul istoric care a asigurat transmisia unei părți a moștenirii harapiene și absorbirea ei în hinduism este insuficient cunoscut. Cercetătorii discută încă pricinile decadenței și ruinei finale a celor două orașe capitale. S-au invocat inundațiile catastrofale ale industrului, consecințele secetelor, mișcările seismice și, în sfârșit, atacul năvărnitorilor arieni. După toate aparențele, cauzele declinului au fost multiple.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 sau Raștra, o cultură derivată din complexul nucleului harapian și a continuat dezvoltarea și după șocul arian. Acum 20 de ani scrisesem cu privire la distrugerea culturii de pe indus. Citez, prăbușirea unei civilizații urbane nu echivalează cu extinția pur și simplu a culturii ei, ci doar cu regresiunea sa către formele rurale, larvare, populare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 Cultul Zeițe și a lui Siva, falismul și dendrolatria, ascetismul și yoga, etc., apar pentru prima dată în India ca expresie religioasă a unei alte civilizații urbane, aceea a Indusului. În timp ce majoritatea acestor elemente religioase sunt în India medievală și modernă caracteristicile devoției populare.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 E foarte probabil că toate aceste concepții religioase harapiene, care contrastează puternic cu acelea ale indo s-au păstrat cu inevitabilele regresiuni, mai ales în straturile populare, în marginea societății și a civilizației noilor stăpâni Ariofon. De acolo au ieșit ele în valuri succesive, în timpul sintezelor ulterioare, care au dus la formarea hinduismului. După 1954, alte doveze ale continuității au fost aduse.